وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini semata-mata atas kemudahan dan taufik dari Allah tabaraka wa taala sehingga kita bisa kembali beribadah kepada Allah tabaraka wa taala di satu masjid, dari masjid masjid Allah subhanahu wa taala untuk talabul ilmi bersamaan dengan datang berbagai macam bentuk godaan gangguan dari syaitan yang senantiasa menghalang-halangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah merupakan Sumpahnya Syaitan untuk senantiasa menghalang-halangi manusia menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk, berbagai macam alasan supaya manusia jauh lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah thalabul ilmi ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya merupakan khayalan belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf tatkala syaitan bersumpah, qala fa bihi qala فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَكْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Sumpahnya syaitan Dan syaitan menjawab Dikarenakan engkau ya Allah telah menyesatkan aku Maka aku akan benar-benar tawqir لَأَكْعُدَنَّهُمْ Benar-benar aku akan halang-halangi mereka manusia untuk bisa menempuh jalanmu yang lurus. Apa yang akan dilakukan syaitan? Supaya manusia tidak menemukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Apa yang dilakukan syaitan? Supaya manusia tatkala sudah tahu. Itu jalan yang lurus. Tapi tidak mau berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Tidak mau bersabar di atas jalan yang lurus tidak mau mempelajari jalan yang lurus tersebut godaan-godaan syaitan kemudian la'atiyannahum min baini aidiihim wa min khalfiihim kemudian benar-benar aku akan datangi mereka manusia dari arah depan dan juga dari arah belakang at-tahlim bin Katsir rahimallahu taala menukil Penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, syaitan akan menakut-nakuti manusia, akan memberikan keraguan raguan kepada manusia tentang perkara akhirat mereka. Allah, yang penting saya tidak berbuat bid'ah atau yang penting saya tidak berbuat syirik, nanti juga akan masuk surga. Ya. Akhirnya menggampang-gampangkan berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya menjauh dari majlis ilmu. Yang penting saya itu tidak akan tertimpa kesyirikan. Saya tahu syirik itu. Nyembah patung itu syirik. Percaya dukun itu syirik. Tidak mungkin saya akan terjatuh kepada kesyirikan. Lihat. Syaitan menipu. Yeah. Jangankan kita khadilullah. Nabiullah Ibrahim alaihis salam begitu khawatir begitu takut akan tertimpa kesyirikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih tidak ada yang beliau khawatirkan dan beliau takutkan kecuali kesyirikan syirkul khazi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dan takut Kemudian datang hadal ah terperdaya dengan tipuan syaitan. Yang penting saya enggak berbuat kesyirikan nanti akan masuk surga. Dibilang diangan-angannya mungkin ringan siksa neraka. Ya, menggampang-gampangkan perkara akhirat dibuat ragu Nah, kemudian juga syaitan memberikan kecintaan, ketamakan, kerakusan bagi hamba tersebut terhadap perkara dunia. Dari arah depan, dari arah belakang. Dari arah depan diberikan kesemangatan dalam mengejar dunia semangat. Kadang enggak terasa ini sudah berganti hari. Kadang tidak berasa ini sudah berganti waktu, berganti jam, berganti menit. Enggak terasa ujian 10 malam. Tapi kalau taklim, kalau belajar, kalau untuk perkara-perkara akhirat. 20 menit rasanya sudah seperti 2 jam. Lama banget ini misal. Syaitan. Kemudian juga dia akan mendatangi mubayyin, aimanihim. Dia akan mendatangi dari sebelah kanan mereka manusia, wanshama wa ilihim, dan akan mendatangi dari sebelah kiri mereka. Dari sebelah kanan disebutkan maksudnya syaitan akan memberikan subuhat. Kekeliruan, pemahaman di dalam agama. Selamat mungkin dia dari fitnah dunia. Selamat mungkin dia dari keraguan raguan terhadap perkara akhirat. Tapi ternyata dia tidak selamat dari syubuha. Kesalahpahaman, kerancuan, kekeliruan di dalam memahami agama. Tidak ada satu firqah pun yang menyimpang di dalam Islam. Kecuali mereka memiliki syubhat Firqah takfiri khawarit. Dengan berbagai macam bentuk dan namanya. Di dalam diri mereka terdapat syubhat Kerancuan, kekeliruan di dalam memahami agama ini. Pokoknya. Yang melakukan dosa besar Kafir Pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah Kafir Pokoknya yang kafir Boleh dibunuh Syubuhan Yang menggelincirkan Menjerumuskan Menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus Firqah tasawuf Yang mereka Menginginkan Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mereka menginginkan Keadaan beribadah itu Betul-betul terasa Dilihat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Zuhud terhadap dunia Seakan-akan tetapi terdapat syubuhat Dalam diri mereka Sehingga apa yang dia lakukan justru Yang keinginannya mensucikan Allah Tabaraka wa ta'ala Justru memberikan pada Allah sifat-sifat aib dan kurang Allah menyatu dengan makhluk Ululiyah Nah Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang Akan semakin dekat dengan Allah Sehingga tidak butuh lagi syariat yang butuh adalah Hakikat Dari mana pembagian seperti ini Orang-orang mu'tazilah Orang-orang kadariyah Dan seluruh firqah-firqah yang ada Tidaklah mereka Menyimpang di dalam Islam Kecuali memang terdapat syubuhan Kerancuan Pemahaman di dalam agama فَرْقَحَ لَبِيِّينَ فَرْقَحَ سُرُورِهِينَ Semuanya Syubuhat ada pada diri mereka Nah Ini syaitan Dan itu Dihiasi-hiasi sebagai seolah olah itu adalah sebuah kebenaran Dihiasi seolah olah itu sebuah kebenaran Maka Di antara Penjelasan para ulama Rahimallahu ta'ala Di antara tugas Seorang da'i ilallah Al-Mukhlis Tugas seorang Yang dia menyeru kepada Allah Yang betul-betul Ikhlas Itu adalah mengeluarkan manusia Minadzulumat Lihat Minadzulumat Bentuk jamak Zulumat, bentuk jama' Ilan nur, kepada satu Disebutkan oleh para ulama' Karena Kedolim, kesesatan, kesesatan itu sangatlah banyak Sementara al-haqqul wahid Sementara kebenaran itu hanya satu dan tunggal Maka tugas seorang da'i ilallah adalah mengeluarkan manusia Min zulmatish ila nur tauhid Min bid'ah ila nur sunnah Dan yang seterusnya. Kesesatan, kesesatan beraneka ragam tetapi kebenaran hanya satu. Nah, bukan tugas orang dai mengeruk harta, mengeruk uang, mengeruk mal dari mada'unya. Tapi, liuh rija mengeluarkan mereka, minat zulumat ilan nur. Inilah metodologi dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Nah, kemudian syaitan juga datang kalau dia selamat dari syubuhat, syaitan memberikan godaan berupa syahwat. Keinginan Hawa nafsu Terhadap Berbagai macam hal Maksiat menjadi kebiasaan Senang dengan maksiat Nah Dunia Harta Wanita Dan yang seterusnya dari berbagai macam bentuk Keinginan Keinginan duniawiyah Hawa nafsu Yang ada Bayangkan ikhwani rahimani urahimakumullah. Kalau kita tidak saling ta'awun satu dengan yang lainnya. Kalau kita menyendiri menjauh. Sementara kita mengetahui lihat godaan syaitan dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian kita subhanallah merasa aman. Kita fa, subhanallah merasa kuat dan bisa sendirian menghadapi berbagai macam bentuk godaan syaitan tadi padahal di akhir ayat ini apa kata syaitan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan wala tajidu aktharahum syakirin dan kau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar dari mereka manusia termasuk dari hamba-hambamu yang berbuat ketaatan yang bersyukur mungkin saya masuk dalamnya mungkin antum mungkin kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur maka butuh kita saling tahu ikhwani rahimani wa rahimakumullah tawas bil haq tawas bil sabr nasihat saling menasehati satu dengan yang lainnya biasa saya keliru nasihati antum keliru dinasehati teman antum terima selama nasihatnya berupa nasihat kebenaran nah bentuk kasih sayang kita satu dengan yang lainnya nasihat terkait dengan segala hal ikhwani rahimani wa rahimakumullah Yang penting juga bersamaan dengan itu hendaknya senantiasa kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Anak indah dan ni abdi, Allah Subhanahu Wa Taala saya itu berdasarkan dengan persangkaan hamba ku. Aduh ini Allah enggak adil sama saya. Saya sudah begini, saya begitu, tapi kok saya masih begini? Nah, kalau anda berprasangka demikian kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan apa yang anda persangkakan. Makanya di antara pesan Nabi saw kepada kita, لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله تعالى. Omakal Rasulullah saw. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Disebutkan le, ala lammah ibn Bas rahimahullah ta'ala Di antara sebab terbesar Yang membantu kita untuk berhusnudan kepada Allah adalah Membiasakan diri Menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebab Min a'adhamil asbab sebab terbesar bagi kita untuk bisa berhusnudan, terus berhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, godaan syaitan yang begitu dahsyat. Nah, jangan kemudian menjadikan kita suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Asharhu atau Sharhu As Masail Jahiliyah lil Alama al Fauzan, hadis Taala. Fakal Rhamal Taala al Masala tu Thaniyah Arba'un. Permasalahan yang ke 42 puluh syirku fil Mulki. Fakal Rhamal Taala. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala asyirku fil mulki kaqaul al-majusi Di antara bentuk perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam dan menyelisih mereka adalah kesyirikan mereka di dalam kekuasaan Allah tabaraka wa taala kekawlil majusi, sebagaimana perkataannya orang-orang majusi. Mereka terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataannya orang-orang majusi. Orang-orang majusi itu orang-orang sebuah kaum, sekelompok dari kaum fi'atun. Sekelompok dari kaum yang berasal dari Persia, Iran, daerah Iran dan sekitarnya itu namanya Persia, yang mereka beribadah kepada api. Mereka beribadah kepada api, dan mereka mengatakan di alam semesta ini ada dua ilah, dua Tuhan, Nur dan Zulma. Nah, Tuhan Cahaya dan Tuhan Kegelapan. Tuhan Cahaya itu yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Tuhan Kegelapan itu yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Orang-orang majusi yang mereka menyembah api. Nah, kata Allah maibun Fauzan. Haiya Allah Taala warahm min masailil jahiliyyati ashirku fil mulki, kakuil Majusi minhum. Wal Majusi taifatun min al-bashar fi bila di Fars. Kata perilaku orang-orang jahiliyah adalah kesyirikan di dalam kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Seperti perkataannya orang-orang Majusi di antara mereka. Orang-orang Majus itu adalah sekelompok dari manusia yang ada di negeri Persia, ya'buduna niran. Yang mereka beribadah kepada api. Wa dan mereka mengatakan innaha galqauna lahu khaliqani. di alam semesta ini memiliki dua pencipta, An-Nur wa Dhulumah. Tadi kita sebutkan. Nur wadzulumah. Cahaya dan kegelapan. Nur khalaqal khairah. Cahaya itu yang menciptakan. Dia yang menciptakan kebaikan. Sementara kegelapan. Dia yang menciptakan khalaqat syarrah. Menciptakan kejelekan. Walihada summu bi thanawiyyati. Oleh karenanya. Orang-orang majusi ini dinamakan juga dengan. Thanawiyyah. Isna'in mereka meyakini dua ada dua pencipta. Naam, ada dua pencipta. Wa hadza syirkun dan ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang Mu'tazilah -orang atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimallahu taala dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala kata beliau sallallahu alaihi wasallam al qadariyatu tu majusu hadhil ummah Qadariyah itu adalah Majusi di umat ini Qadariyah Itu adalah sekelompok Kaum Firqah yang menyimpang Di dalam Islam Yang mereka Menolak Adanya takdir Mereka menolak Adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Bahawa segala sesuatu itu Belum ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahawa segala sesuatu itu manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan takdir Allah Tabaraka wa ta'ala Ini firqah yang dinamakan dengan Qadariyah Dan awal-awal kali muncul itu dari daerah Baghdad Negeri Irak Pokoknya negeri Irak, negeri Iran Itu negeri-negeri yang subhanallah Penuh dengan balak, ya. negeri yang ya. tidak tentram, Iran, Irak, Subhanallah sampai sekarang. Nah, kemudian kata beliau, saw. In maridu fala taudhuhum. Kalau mereka itu sakit maka jangan dijenguk. Nabi SAW, kalau ada orang Qadariyah sakit, jangan dijenguk. Wa in matu falatashhaduhum, kalau mereka mati, maka jangan kalian ikut mengantarkan jenazahnya. Dan kebanyakan orang-orang Ahlul Mu'tazilah, mereka berada di atas hadal madhab al-batil. Mereka berada di atas madhab qadariah ini. Orang-orang mutazilah. Kebanyakannya orang-orang mutazilah. Itu mereka bermadhab dengan madhab qadariah. Tidak ada takdir. Kalau kamu percaya takdir membuat Indonesia itu enggak maju-maju. Membuat umat Islam itu enggak maju-maju. Dikit-dikit takdir. Dikit-dikit takdir. Subhanallah. Ekstrim Sebelahnya juga ada yang ekstrim Nah, kalau tadi mengingkari takdir Kita yang harus menentukan sendiri itu kita Perbuatan kita sendiri Gak ada sakut pautnya dengan takdir Kalau sebelahnya Para orang Jabriyah Itu mereka juga ekstrim Kita ini majbur Makanya dikatakan Jabriyah Nahnu majburun. Kita ini seperti robot yang dipaksa. Seperti wayang yang dimainkan dalang. Ya pernah dengar kita mungkin ya. Gak punya apa-apa. Gak memiliki kehendak. Kita dipaksa untuk melakukan perbuatan baik. Dan kita juga dipaksa untuk melakukan perbuatan jelek. Jadi kalau orang berbuat jelek, jangan disalahkan. Karena dia sedang menjalani takdir. Nah, kalau tadi ekstrem kanan ini ekstrem kiri, maka ahlu sunnah nanti biasa berada di tengah-tengah. Wamaka sya'una illa ayya syaa Allahu Rabbul alamin. Manusia memiliki kehendak, manusia memiliki keinginan, tetapi kehendak dan keinginan manusia itu dibawa kehendak Allah subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa masyaa fa'ala Apa-apa yang telah Allah takdirkan Allah kehendaki terjadi pasti terjadi beriman kepada takdir Wa man lam yasya lam yakun Kalau Allah enggak kehendaki terjadi lam yakun enggak akan pernah terjadi Nah Ini akidah Ahlu sunnati wal jamaah Berada di tengah-tengah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Justru Kalau orang mengingkari keimanan kepada takdir Maka sungguh dia telah kufur Dia telah kufur karena beriman kepada takdir termasuk dari Arkanul iman Termasuk dari rukun iman Yang enam Naam Wa fi madhhabihim jawazu nikahil maharim auzhu billah di antara madhhabnya mereka orang-orang majusi orang-orang zanawiyah -orang adalah bolehnya menikahi mahram bolehnya menikahi mahram wa iadzu billah Jadi boleh dia menikahi saudarinya, boleh dia menikahi anaknya, wa'iyyatubillah. Wa bin madhabihim al-ishtiraku fil amwali wa'l-zawjad. Di antara mazhabnya mereka juga al-ishtirak kebersamaan dalam hal pemilikan harta dan juga istri-istri. فَلَا يَرَوْنَا لِأَحَدٍ تَمَلُّكَنْ خَاسًّا فَيَشْتَرِكُونَ فِي النِّسَاءِ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ Maka mereka berpendapat bahawasanya seseorang itu tidak memiliki kepemilikan secara khusus Seseorang itu tidaklah memiliki kepemilikan secara khusus. Ini motor hanya milik saya. Tidak. Milik kamu juga milik saya. Juga milik mereka. Nah. Faya syitariku Maka mereka bersama-sama dalam hal kepemilikan terhadap istri wanita. Mereka juga bersama-sama dalam hal kepemilikan terhadap harta. Wa'alihi syuyuyatun Fil waktil hadir Dan baginya itu Seperti orang-orang ateis Komunis Di masa sekarang ini Nah Wal istirahiyah Demikian juga Kalamba Al istirahiyah Al ibahiyah Semuanya mubah Semuanya boleh Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian memakan, mengambil harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil, dengan cara gomus misalnya, sumpah palsu. Dengan cara khianat Dengan cara berbohong Dengan cara Gosok Mengambil Tanpa hak Dan yang seterusnya Berkhianat Itu diantara cara-cara yang batil Nah Maka diantara Apa yang di Perintahkan Nabi SAW يحل, Tidak halal Harta seorang Muslim itu berpindah kepada saudaranya, ilhamin tibinafsi kecuali dengan kerelaan. Kecuali dengan kerelaan. Dalam hal berjual beli, wah ini pak, karena sudah dibayar nggak bisa dibalikin, sudah. Resiko tanggung sendiri pak, misalnya. Fadhalah yajuz layam Gak boleh yang demikian. rahimani, Bapak sudah keluar dari sini. Berarti risiko tanggung Bapak sendiri. Nabi SAW mengatakan. Tidak halal. Seseorang mengambil harta dari orang lain. Kecuali dengan kerelaan jiwanya. Kita sendiri kalau diperlakukan seperti itu. Apa kita rela? Nah maka dalam Islam ditetapkan adanya al-khiyar hak pilih berbagai macam jenisnya ada namanya khiyarul majlis ada namanya khiyarul aib ada namanya khiyarut tadlis dan yang seterusnya na'am Wahala madhabun bantilun, manaqidun lil adiyan wal fitr. Ini adalah madhab yang batil, yang bertentangan dengan agama-agama dan juga fitrah. Karena agama datang itu untuk menjaga lima perkara. Agama datang itu menjaga lima perkara. Al-akal, akal dijaga oleh agama. Maka agama melarang seseorang untuk minum kumer, ya mabuk, mengkonsumsi narkoba dan perkara-perkara yang lain yang bisa merusak akal. Belajar filsafat diantaranya supaya akalnya itu terjaga. Agama datang untuk menjaga akal. One nafs menjaga jiwa. Agama datang melarang seseorang membunuh sesama muslim tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa hak. Hatta kepada orang kafir sekalipun. Tidak boleh sembarangan membunuh. Agama menjaga. Demikian juga agama menjaga almal. Harta. Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain sembarangan. Dengan cara yang batil. Dengan cara menipu berbagai macam bentuknya investasi bodong arisan bodong dan yang semisal dengan itu nah dan yang semisal dengan itu nah agama juga datang menjaga annasl keturunan dijaga oleh agama ini supaya seseorang itu tahu silsilahnya ini anaknya siapa bapaknya yang mana ibunya yang mana Kakeknya mana? Dijaga oleh agama. Ikhwani rahimani, warahmatullah. Fa khaliqul kawni wahidun ahadun. Maka pencipta alam semesta ini adalah yang Maha Tunggal, Farudun, Samadun, yang semuanya bergantung kepadanya, lam Jalid walam Yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan, walam Yakun lahukufuan ahad dan yang tidak memiliki Tandingan Tidak ada yang sekufu Yang semisal Dengan rat Yang menciptakan itu Kalau Di antara kebaktilan Di antara baktilnya Orang-orang yang mengatakan bahwasanya di dunia ini Banyak Tuhan Kalau seandainya Di dunia ini ada dua Tuhan saja Pasti mereka akan Berebut pengaruh Ya kan? Yang ini pengen mengalahkan Tuhan A Pengen mengalahkan Tuhan B Pasti Bagaimana kira-kira Kalau antar Tuhan itu berperang Pasti akan rusak Pasti akan binasa Menunjukkan batilnya Orang yang mengatakan di dunia ini banyak Tuhan Orang-orang Qadariah -orang Itu lebih sesat Dibanding orang-orang Majusi Orang-orang Majusi, mereka hanya percaya di dunia ini hanya ada dua Tuhan. Tuhan Cahaya dan Tuhan Kegelapan. Sementara orang-orang Kodariyah, masing-masingnya menjadi Tuhan. Lebih sesat. Banyak Tuhannya. Karena masing-masingnya menciptakan perbuatan mereka sendiri-sendiri. Saya menciptakan perbuatan saya sendiri. Antum menciptakan perbuatan Antum sendiri. Mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Masing-masingnya menjadi pencipta Itu jeleknya Qadariah Lebih jelek daripada Orang-orang Majusi Nah Wakat abahal Al-Mulkiyatul Fardiyah Sungguh Islam ini telah membolehkan Menghalalkan kepemilikan Pribadi Boleh Nah Islam mengatur adanya kepemilikan pribadi yang orang lain tidak boleh untuk mengganggunya mengambilnya tanpa hak terkait harta terkait na'am istri budak dan yang semisalnya wa harrama nikah al maharim dan juga Islam mengharamkan nikah mahram melarang nikah kepada saudara-saudara yang masih mahram Enam. Perilaku selanjutnya atau masalah selanjutnya masih ada kaitannya dengan permasalahan ini, namun insya Allah kita ambil pada pertemuan akan datang insya Allah tentang juhudul qadar, di mana mereka orang-orang ahlu jahiliyah juhud menentang adanya takdir Allah subhanahu. Wata'ala Sampai sini mungkin Pembacaan kita pada malam hari ini Mohon maaf atas segala Kekeliruan dan juga kesalahan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat Apa yang kita usahakan pada hari ini Sebagai bentuk amalan soleh kita semuanya Ada pertanyaan mungkin? لَنَا كِتَابٌ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ شَهْدُنَا وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاطِرَ الرَّحْمَنِ